Arca Înturburat un suflet am construit o arcă Informă nălucire de biblic corăbier Și turme întregi de gânduri pe puntea ei se îmbarcă Noroade întregi plecate puternicului cer E vremea să se abată mânia lui O ploaie de stroperi gizi întinde zăbrele de oțel Corabia aleargă în negura greoaie corabia se înclină și aleargă fără cel. Și cel din urmă creștet de munte se scufundă. Spre care țărm, stăpâne? Spre care ar arat din bruma de părtării mă poarta dânca undă? S-a coborât pe ape lințoli întunecat. Aud cum se destramă un suflet undeva, departe, în aploi acidă melopeie. E noapte în larg, iar arca te așteaptă Jehova pe mările din suflet să fereci curcubee.